Але зробив у ньому революцію. Сковорода найважливіші твори написав після п'ятдесяти. Тільки дуже повільно плине час. Можливо, він тридцять років чекав на цю хвилину і вірив у неї, і готувався до неї. Це теж нелегко вірити. Хай вони спробують вірити в свою зоряну годину, хоч один день. Де відбитки матеріалів для четвертої сторінки? Я ж вас просив принести всі гранки. Давно не писав. З тиждень. Багато нових думок. Учора переглянув свого романа. Справді словесна бігунка, особливо де про себе пишу. Але не це болить. Історія, як казав Іван Кирилович, усе поставить на свої місця. Сумніша оказія з моєю вигаданою хворобою і мораль з цього приводу. Якась на відповідність просвічується крізь рядки. От скажімо, засуджую я егоїзм загатного, проголошую, любіть людей, як самих себе, більше, ніж самих себе, і так далі. Котра по рахунку заповідь Божа. Але щойно причавило, метнувся ти, братику, самого себе рятувати і забувши одразу і про людство, і навіть про ближніх своїх. Власного безсмерття, бачите, забажалося. Чудесно, мовляв, кожен вмирає самотній. І лишимо причали родинні, громадські, помашимо ручкою дітям своїм. Ви не знесмертите нас, ми занадто складні, щоб жити в ваших душах, і плевімо в чисте море назустріч хвилям, а щоб лишились по нас на поверхні моря хоч бульбашки, гарячково всіваємо зошити. На щастя, папірний, не дешевий, ряботинням літер. Слово честі, перші дні поодужанні, мені було соромно взяти дочку на руки. Ніби в чомусь великому зрадив її, а за дружину вже й не згадую, винен таки винен, «Уявіть ситуацію! Мчить нестримна лавина! Я ноги за плечі й побіг, укаючи їм здаля. Рятуйтеся, як можете! Кожен помирає самотній, я хочу смерті". І так далі. «Гидко!» «Вертаю з роботи, беру свою малу, та йдемо зустрічати маму, якщо вона на другій зміні!» «Синій вечір, сніжок і таке інше, зимова лірика!» Вертаємо додому, щебечимо, сміємося. А мене ніяк не полишає думка, що дружина про все здогадується. І як я міг на цей немічний роман, на ілюзію власного безсмертя, Боже, яке там безсмертя. Ну, перевидали б мою писанину кілька разів. Ну, намережив би хтось статтею про М. Гужву собі на хлібець тільки й того, проміняти їх. Егоїзм столиці і тим страшний. Його в одні двері женеш, а він уже в тисячі щелин зазирає. Бувало серед тижня, відкриваєш ухляду, візьму цього зошита в руки, та одразу давнє прислів'я спливає – лікарю вилікуйся спершу сам. Соромно. нікого стане, сунеш зошита в глибину стола і кілька днів не торкайся. Але треба скінчити. Шкода все ж стільки праці. Писатиму надалі якомога стисніше, щоб до нового року розпрощатися. У мене тепер безліч нових планів з'явилося. З 1 січня у Терехівці працюватимуть шоферські курси, вже записався. Одержу любительські права, до прав, скажете, ще й машину треба. А тут у мене приціл на роман. Продам на мотоцикла плюс гонорар і запорожець. Хочеться світу побачити. По одужанні раптом з'явився величезний потяг до життя. Їздити, бачити, дивуватися, доки все загрожено вколообійстя плести, наче той павук. Ще одна ідея народилася. Човна моторного придбати. Дуже річку люблю. От перехівки десяток кілометрів. На мотоциклі чи автомашині за чверть години можна домчати. І пливи собі на здоров'ячко, Куди захочеш. Сонце, вода, Теплінь, здорово. Знудився